Negyedik fejezet Elizabeth nagyon csalódott, hogy Lemptonba érkezésükkor nem várta, hogy Jane levele. Ez a csalódása minden délelőtt megújult, de a harmadik napon már nem elégedetlenkedett, és nővérének is megbocsátott, mert egyszerre két levél jött tőle. Az egyikre rá volt írva, hogy előbb tévedésből máshova küldték. Ezen nem is csodálkozott, mert Jane szokatlanul kuszaírással címezte meg a levelet. Éppen sétára készülöttek, amikor a levelek megérkeztek. Nagybátyja és nénye kettesben indultak el, hogy Elizabeth nyugodtan élvezhesse az otthoni híreket. Először az eltévet levelet bontotta fel. Öt nappal ezelőtt kelt. Az elején Jane beszámolt kis összejöveteleikről és szórakozásaikról, mindazokról az eseményekről, amelyek a vidéki életben előfordulnak, de a levél második része, amelyet Jane egy nappal később írt, nyilvánvaló izgalomban, fontosabb hírt közölt. Ez a rész így hangzott. Drága Lizzie, amióta a fentieket írtam, valami nagyon váratlan és komoly dolog történt, de nem akarlak megijeszteni. Légy nyugodt, jól vagyunk. Amit mondani akarok, szegény Lédiára vonatkozik. Tegnap éjjel kor, éppen mikor aludni tértünk, Küldönc jött Forster ezredestől. A levélben arról értesítettek bennünket, hogy Lédia a Skóciába szökött az egyik tisztel, de minek is kerteljek? Vikemmel. Képzeld, mennyire megvoltunk lepve. De úgy látszik, itt nem érte váratlanul a hír. Nagyon-nagyon sajnálom. Milyen meggondolatlan házasság mindkét részről, de én a legjobbat remélem, s azt, hogy Vikem jellemét félreismertük. Elhiszem róla, hogy könnyelmű és meggondolatlan, de a lépése, és ennek örülnünk kell, nem val romlott szívre. Minden esetre nem érdekből nősül, mert tudnia kell, hogy édesapánk nem adhat hozományt. Szegény mama roppant bánkódik, apám jobban viseli a csapást. Hálát adok az égnek, hogy nem közöltük velük, ami rosszat vikemről hallottunk, nekünk is el kell felejtenünk. Úgy sejtik, hogy szombat éjjel tizenkettő körül indulhattak, de csak tegnap reggel nyolckor vették észre eltűnésüket. Az ezredes rögtön elküldte hozzánk az emberét. Drága Lizim, ha arra gondolok, hogy Lidiaik alig tíz mérföldre robogtak el mellettünk. Forster ezredes kilátásba helyezte, hogy hamarosan idejön. Lídia néhány sort hagyott hátra a feleségének, és tudatta őt szándékokról. Be kell fejeznem a levelet, mert nem hagyhatom sokáig egyedül szegény anyánkat. Attól félek, el sem tudod olvasni a levelemet. Magam is alig tudom, mit írtam. Elizabeth időt sem hagyott magának a gondolkodásra. Bármilyen zavarosak voltak az érzései, amint végzett a levéllel, rögtön a másik után kapott. Türelmetlen izgalommal bontotta fel, és a következőket olvasta. A második levél egy nappal később kelt mint az elsőnek a vége. Drága húgocskám, eddig már bizonyára megkaptad sietve írt levelemet. Remélem, ez érthetőbb lesz. Most ugyan több időm van, de a fejem nagyon kábult, s nem ígérem, hogy összefüggően tudok írni. Édes Lizém, nem is tudom, hogyan írjam meg. Rossz híreim vannak, és nem várhatok velük. Akármilyen esztelem volna Vikem és szegény Lédiánk házassága, most már afelől szeretnénk nyugodtak lenni, hogy az esküvő megtörtént, mert joggal kell attól tartani, hogy nem is mentek Skóciába. Forster ezredes, tegnap megérkezett. Előző nap indult el Brightonból, néhány órával a küldönc után. Lídia azt írta ugyan Mrs. Forsternek rövid levelében, hogy Gretna Greenbe mennek, deni azonban tegnap... Elejtett valami célzást, hogy szerinte Vikennek esze ágában sem volt oda menni, vagy feleségül venni lédiát. Az ezredesnek fülébe jutott ez a megjegyzés, mire megijedt, és elindult Brightonból, hogy nyomon kövesse őket. Ez sikerült is még, de tovább nem. Ott ugyanis kiszálltak az Epsom-i postakocsiból, és bérkocsit fogadtak. Ezután csak annyit sikerült megtudni, hogy látták őket a londoni országúton. Szegény mama komolyan beteg és ki sem mozdul a szobájából. Jobb lenne, ha összeszedné magát, de ez nem várható tőle. Minnyájatokat a legkomolyabban kell kérnem, jöjjetek mielőbb. Jól ismerem drága nagybácsimat és nélimet, ezért nem riadok vissza a sürgetéstől, bár a bácsit még egyébre is meg akarom kérni. Édesapám haladéktalanul Londonba utazik. Hogy mi a szándéka, arról semmi bizonyosat nem tudok, de feldúlt lelkiállapotban alig, ha tud úgy intézkedni, ahogy legjobb és legcélszerűbb volna. Ilyen nehéz helyzetben bácsim tanácsa és segítsége mindennel felérne a világon. Ő rögtön meg fogja érteni érzéseimet, és én számítok az ő jóságára. Ó, oh, hol van a bácsim? Kiáltotta Elizabeth, felugorva székéről, mihelyt elolvasta a levelet. Utána akart rohanni, nehogy egy pillanatnyi időt is vesztegesen, de mikor az ajtóhoz ért, az inas tárta azt fel, és Darcy jelent meg az ajtóban. Darcy megdöbbenve látta a leány sápat arcát és izgatott viselkedését, de mielőtt még szóhoz juthatott volna, Elizabeth, akinek lelkében minden eltörpült huga szerencsétlensége mellett, hevesen felkiáltott. Bocsásson meg, de itt kell hagynom. Rögtön meg kell keresnem Mr. Gardinert. A dolog nem tűr halasztást. Egy pillanatot sem veszéthetek. Jóságos Isten, mi a baj? kiáltotta Darcy, inkább az érzésnek, mint az udvariasságnak engedelmeskedve, majd észbe kapott, és így folytatta. Egy percig sem akarom tartóztatni, de engedje meg, hogy én vagy az inas keresse meg Mr. és Mrs. Gardinert. Kegyed nincs elég jól. Így nem mehet utánuk. Elizabeth tétovázott, de megremegett a térde, és maga is érezte, milyen hiába való próbálkozás lenne utánuk szaladni. Visszahívta hát az inast, és lelkére kötötte, kifulladt és szinte érthetetlen hangon, hogy azonnal kutassa fel és hozza magával urát és asszonyát. Mikor az inas elment, Elizabeth leült, mert nem bírt megállni a lábán. Könnyekbe tört ki, és néhány percig meg sem tudott szólalni. Darcy kínos bizonytalanságában csak néhány szót mormolt, hogy mennyire sajnálja, aztán néma részvéttel nézte a leányt. Végre Elizabeth megint beszélni kezdett. Most jött meg Jane levele a szörnyű hírrel. Hiába titkolnánk bárki elől. Legifjabb hugom szakított egész családjával. Megszökött, kiszolgáltatta magát. Vikemnek. Együtt szöktek meg volt. Jól ismeri Vikemet. Többet nem is kell mondanom. Lidiának nincs pénze, nincs előkelő rokonsága, nincs semmije, ami arra bírhatná a férfit. Hogy a húgom örökre elveszett. Darcy kövé merett a megdöbbenéstől. Ha arra gondolok, folytatta Elizabeth még izgatottabb hangon, hogy én ezt megakadályozhattam volna, hiszen én tudtam, hogy Vikem milyen ember... Bár elmondta volna a családomnak, legalább részben, amit róla megtudtam. Ha ismerik a jellemét, ez nem történhetett volna meg. De most már késő. Minden hiába. Sajnálom. Nagyon sajnálom, kiáltott Ferdászi. Fel vagyok háborodva. De bizonyos a dolog? Egészen bizonyos? Sajnos igen. Vasárnap éjjel indultak el Brighton bos Majdnem Londonig sikerült a nyomukat követni, de tovább nem... Annyi bizonyos, hogy nem mentek Skóciába. És mit tettek? Mit próbáltak eddig, hogy megtalálják őt? Apám Londonba ment, Jane pedig a levélben kéri nagybátyámat, siesen a család segítségére. Remélem fél órán belül indulunk. De mit lehet tenni? Tudom jól, hogy semmit. Mivel lehet az ilyen emberre hatni? és még azt sem tudjuk, hol keresük őket. Nekem egy csepp reményem sincs. Akárhogy nézem a dolgot, egészen végasztalan. Darcy csak némán bólintott. Úgy látszott, mintha alig hallgatna rá. Töprengve járkált fel a lászobában, homlokát ráncolva komor arccal. Elizabeth hamar észrevette ezt, és tüstént megértette. Nincs már hatalma felette. Minden vonzalmat megöl az ilyen ballépés. A családnak ez a nyilvánvaló... Tagadhatatlan szégyene. Nem csodálkozott, és nem is ítélte el Dárszit. A fiatalember legyőzte érzéseit, de az ő lelkének ez nem hozott vigasztalást, nem enyhítette fájdalmát. Ellenkezőleg csak arra szolgált, hogy megértse saját szívét. Soha nem érezte még ilyen őszintén, hogy szeretni tudná, mint most, amikor már hiába való minden szerelem. De ha eszébe jutott is saját bánata, ez a gondolat nem foglalkoztatta sokáig. Lídia, a megaláztatás, a keserűség, amit az egész családra zúdít, hamar előzte minden egyéni gondját. Zsebkendőjébe temetve arcát, csak hamar megfeledkezett mindenről. Csak néhány perccel később ocsódott fel, amikor vendége részvevő, de tartózkodó hangon megszólalt. Attól félek hogy már régóta egyedül szeretne maradni, és nem is tudom egyébbel elmenteni itt létemet, csak őszinte, de tehetetlen részvétemmel. Bár adná az ég, hogy mondhatnék vagy tehetnék valamit, ami vígasztalást nyújtana bánatában. Attól tartok, hogy ez szerencsétlen ügy miatt Hugom nem üdvözölheti ma önöket pemberly Ó, igen, legyen szíves, mentsen ki bennünket, Miss Mondja neki, hogy valami sürgős ügy miatt azonnal haza kell utaznunk. Titkolja el a fájdalmas valóságot, ameddig lehet. Tudom, ez úgysem megy sokáig. Darcy készséggel megígérte a titoktartást, újból kifejezte mély sajnálkozását. Szerencsésebb véget kívánt, mint amit a jelen pillanatban remélni lehetett, majd egyetlen komoly pillantással búcsút véve elment. Amint Darcy kilépett a szobából, Elizabeth érezte, hogy valószínűleg soha többé nem lesz már köztük olyan szívélyes, baráti viszony, mint a derbisöri találkozásoknál. és amikor visszatekintett egész ismerettségükre, telve ellentmondással és váratlan fordulatokkal, sóhajtva gondolt saját változó szívére, amely most folytatni szerette volna az ismerettséget, noha régebben örült volna, ha vége szakad. Ha a hála és a becsülés szilárd alapja a vonzalomnak, akkor Elizabeth érzéseinek változása nem látszik sem valószínűtlennek, sem hibának. De ha másképp áll a dolog, ha az ilyen forrásból fakadó szerelem esztelen és természetellenes ahhoz a gyakran leírt érzéshez képest, amely az első találkozáskor fellángol, mielőtt a fiatalok két szót is válthattak volna egymással, akkor semmit sem lehet felhozni a leány védelmében. Legfeljebb azt, hogy az utóbbi módszert bizonyos értelemben már kipróbálta, mikor Vicken megtetszett neki, s hogy ez a kudarc talán feljogosítja arra, hogy most a másik kevésbé érdekes útját keresse a vonzalomnak. Akárhogy állt is a dolog, Elizabeth fájdalommal látta Darcy elpártolását. Lédia szégyenének ez volt az egyik legelső következménye. Elizabeth most még kínosabb gyötrődéssel gondolt erre a szerencsétlen ügyre. Amióta Jane második levelét elolvasta, soha egy pillanatig sem remélte, hogy Vikem feleségül akarja venni lídiát. Ilyen reményekkel csak Jane átadhatja magát. Az újabb fejlemény legkevésbé sem lepte meg. Amíg az első levél híreinek hatása alatt állt, tele volt ámulattal és csodálkozással, hogyan vehet el Vikem olyan lányt, akire nem a pénz miatt pályázik. Azt sem értette, mi vonzotta őt Lídiához. De most már nagyon is világos és természetes volt a dolog. Az ilyen viszonyhoz Lídiában megvolt a kellő vonzó erő, és bár nem tételezte fel Hugáról, hogy házassági szándék nélkül hajlandó önszántából beleegyezni a szökésbe, nem volt nehéz elhinni róla, hogy sem erénye, sem esze nem óvhatja meg attól, hogy könnyű szerrel zsákmányul essék a csábítónak. Elizabeth egyetlen vágya volt csak, hogy otthon lehessen, hajjon, lásson mindent, a helyszínen legyen, megosztsa nel a gondokat, és bár szinte bizonyosra vette, hogy semmit sem tehetnek lédiáért, mégis nagybátyja közbelépésétől várt mindent. Gardinerék rémülten siettek vissza, mert az inas szavaiból azt vették ki, hogy unokahuguk hirtelen rosszul lett. Elizabeth erre nézve rögtön megnyugtatta őket, aztán sietve elmondta, miért üzent értük. Felolvasta a két levelet, remegő, de nyomatékos hangon emelve ki a második levél utóíratát. Gardinerék sohasem kedvelték Lídiát, de mégis mélyen megdöbbentek. Nem csak Lídia ügye volt ez, hanem minnyájuké, csak az első meglepett, és felháborodott felkiáltások után, Mr. Gardiner készségesen megígérte, hogy megtesz tőle telhetőt. Hamar megállapodtak az elutazás dolgában. Indulni kell, méghozzá minél hamarabb. – De mi lesz a Pemberley meghívással? – kiáltotta Mrs. Gardiner. – John azt mondta, hogy Mr. Darcy itt volt, mikor értünk küldtél, igaz ez? – Igaz, és én meg is mondtam neki, hogy nem mehetünk el az ebédre. Ez már el van intézve. El van intézve? Ismételte magában Mrs. Gardiner, miközben felszaladt a szobájába, hogy az utazásra készüljön. Hát olyan viszonyban vannak egymással, hogy Elizabeth feltárta előtte az igazságot? Ó, csak tudnám, hogyan áll ez a dolog. De ez hiába való kívánság volt. Legfeljebb arra jó hogy a következő óra lázas siettségében gondolatait foglalkoztassa. Gardiner kifizette a számlát a fogadóban, s már csak az indulás volt hátra. Az átszenvedett délelőtt után Elizabeth egyszerre csak a kocsiban találta magát, hamarabb, mint gondolta, s útban volt Longbourn felé.